«І хто б то казав!» – зневажливо ззиркнула на Мелфоя Анжеліна. «А ще не змогли ніде припасувати нікчемний невдаха. Ну, знаєш, типа про його старого». До Фреде і Джорджа дійшло, що верзе Мелфой. Ще не потиснувши, як слід Гаррі руку, вони стріпинулися і ззиркнули на Мелфоя. «Не займай його!» Миттю схопила Фреда за руку Анжеліна. «Не займай його, Фреде! Нехай поврештить! Він просто казиться, що проду пихати мале!» «Але ж ти кайфуєш від візлів, правда, Поттер?» Глузливо вишкірився Малфой. «Ти проводиш там канікули і все таке?» «Не розумію, як ти витримуєш той сморід?» Та видно, після Маглівського притулку навіть візлівська халупа тобі типа французьких одеколонів. Гаррі ледве стримував Джорджа. Тим часом Анджеліна, Алісія і Кеті спільними зусиллями не давали Фредові стрибнути на Малфоя, що відверто з цього не сміхався. Гаррі роззирнувся за мадам Гуч, але та й досі шпетила креба за його підступний удар Бладжером. «А може, – позаткував Регочучий Мелфой, – ти ще пам'ятаєш, як смерділа хата твоєї старої, Поттер? І візлівський свинюшник тобі, тіпа, про неї нагадує?» Гарі навіть не помітив, коли відпустив Джорджа. Усвідомив тільки, що вони удвох біжать до Мелфоя. Геть забув, що на них дивляться всі вчителі. Прагнув лише завдати Мелфоєві якомога сильнішого болю. Не гаючи часу, щоб витягти чарівну паличку, він просто розмахнувся кулаком, в якому стискав снича, і лупнув Мелфоя в живіт. «Гаррі! Гаррі, Джордж, не смійте!» Він чув дівчачий вереск, Мелфоєві крики, Джорджові лайки, пронизливі суддівські свистокі ревіння юрби довкола але ні на що не зважав. І лише тоді, як хтось поблизу крикнув «Імпедімента!» і його збило з ніг на спину потужним закляттям, Гаррі нарешті перестав гамселити Мелфоя. «Що ти витворяєш?» – закричала мадам Гучі, коли Гаррі схопився на ноги. Схоже було, що саме вона зупинила його закляттям. В одній руці мадам Гуч тримала свисток а в другій – чарівну паличку. Її мітла лежала неподалік. Мелфой скрутився на землі, він скімлив і стогнав, а з його носа текла кров. Джорджева губа розпухла, Фреда і далі ледве втримували три загончики, а Креб гелготав десь позаду. «Я ще не бачила такої поведінки! Назад у замок, обидва!» «І просто до кабінету вашої виховательки! Ідіть! Негайно!» Гаррі й Джордж повернулися і пішли з поля, важко дихаючи і не кажучи один одному ні слова. Галас юрби стихав, а коли вони зайшли у вестибюль, то не чули вже нічого, окрім власних кроків. Гаррі відчув, що в його вправій руці суглоби якої були подряпані об Мелфоєву щелепу, і досі щось пручається. Він глянув і побачив срібні крильця снича, що стирчались під його пальців, вириваючись на свободу. Не встигли вони підійти до кабінету професорки МакГонегел, як почули в коридорі за своїми спинами її швидкі кроки. На шиї в неї був грифіндорський шарф, але вона зірвала його тремтячими від люті руками. «Туди!» – розгнівана вказала на двері. Гаррі і Джордж зайшли до кабінету. Макгонегел обійшла довкола стола, глянула на них, тремтячи від злості, і шпурнула на підлогу грифіндорський шарф. «Ну!» – гаркнула вона. Я ще не бачила такого ганебного видовища. Двоє на одного. Негайно поясніть. «Мелфой нас спровокував», – промимрив дерев'яним голосом Гаррі. «Спровокував?» – закричала професорка МакГонегел і грюкнула кулаком об стіл. Аж з нього впала і розкрилася картата бляшанка, з якої висипалися на підлогу імбирні тритони. «Він програв! Це що, не зрозуміло? А вже ж він прагнув вас спровокувати! Але що він такого міг сказати, щоб ви накинулися вдвох?» «Він образив моїх батьків», – буркнув Джордж, – «і гаріну маму!» «Але замість того, щоб дати змогу розібратися з усім цим мадам Гуч, ви вчинили маглівську бійку!» закричала професорка МакГонегел. «Чи ви хоч розумієте?» <кій> Гаррі і Джордж миттєво озирнулися. У дверях стояла Долорес Амбридж, закутана в зелений твідовий плащ, що лише підкреслював її схожість з велетенською ропухою. Вона посміхалася тією жахливою, бридкою, лиховісною посмішкою, яка в гарі асоціювалася з неминучим нещастям. — Чи не потрібна моя допомога, професорка МакГонегел? — запитала Амбридж своїм отруйно-солодким голосом. Обличчя професорки МакГонегел милилося кров'ю. «Допомога?» – стримано перепитала вона. «У якому розумінні допомога?» Професорка Амбридж зайшла до кабінету, усе ще гидко всміхаючись. «Я гадала, що ви будете вдячні прийняти деякі авторитетні поради». Гаррі не здивувався б, якби зніздрів професорки МакГунегел – вилетіли іскри. «Ви помилилися», – відрізала вона і повернулася до професорки Амбридж спиною. «А ви, хлопці, слухайте мене уважно. Мене не цікавить, як саме провокував вас Мелфой. Нехай би він навіть образив кожнісінького члена ваших родин. Ваша поведінка була огидна, і я призначаю кожному з вас – «По тижню покарання!» «Не дивися так на мене, Поттере, бо ти це заслужив! А якщо ви коли-небудь...» Професорка МакГонегел заплющила очі. Не би благала для себе терпцю. А тоді знову повернулася обличчям до професорки Амбридж. «Так?» «Я думаю...» «Вони заслуговують не просто покарань!» – ще ширше всміхнулася Амбридж. Професорка МакГонагіл розплющила очі. «На жаль!» – спробувала вона всміхнутись у відповідь, від чого набрала такого вигляду, ніби їй звело щелепи. «На жаль, тут має значення тільки те, що думаю я» оскільки вони належать до мого гуртожитку, Долорес. Якщо чесно, Мінерво, самовдоволено вишкірилася професорка Амбридж, тобі доведеться визнати. Те, що я думаю, теж має значення. Стривай, а де ж вона? Корнелюс щойно прислав. Тобто, вона фальшиво захихотіла, ніж порячи в сумочці. «Пан міністр щойно прислав». «А, так». Вона витягла аркуш пергаменту, розгорнула, прокашлялась і почала читати. «Освітня постанова номер 25». «Ще одна». — люто вигукнула професорка МакГонегел. — Так, — підтвердила з усмішкою Амбридж. — Правду кажучи, Мінерво, це ти відкрили мені очі на те, що нові поправки просто необхідні. «Пам'ятаєш, як ти знехтувала моєю думкою, коли я не бажала давати дозволу на поновлення грифіндорської квідичної команди? Коли ти пішла до Дамблдора, і той наполіг, щоб команді дозволили грати? Але я не могла з цим змиритися. Я негайно зв'язалася з міністром, і він цілком погодився, що Верховний Інквізитор повинен мати владу, позбавляти учнів привілеїв, бо інакше він, тобто я, матиме менше повноважень, ніж звичайні вчителі. І тепер ти бачиш, Мінерво, як я мала рацію, намагаючись не допустити поновлення команди Гриффіндору. Жахливі характери. До речі, я ж таки не зачитала тобі наших поправок. Верховний інквізитор відтепер уповноважений призначати учням Гогвардсу всі покарання, санкції та позбавляти їх привілеїв. А також наділений владою скасовувати будь-які покарання, санкції та позбавлення привілеїв призначені іншими представниками вчительського колективу. Підпис – Корнеліус Фадж, міністр магії, кавалер ордена Мерліна першого ступеня і так далі, і так далі. Вона скрутила пергамент і з незмінною усмішкою поклала його назад у сумочку. «Отже, я вважаю» що повинно назавжди заборонити цим двом грати у квідич», сказала вона, глянувши на Гаррі Джорджа і знову на Гаррі. Гаррі відчув, як у нього в руці шалено затріпотів снич. «Заборонити? Нам?» промив він якимсь чужим далеким голосом. «Грати? Назавжди?» Так, містере Поттере, мені здається, що довічна заборона піде вам на користь, сказала Амбридж, ще ширше всміхнувшись і дивлячись, як він намагається збагнути сенс її слів. Вам і містеру Візлі. І ще, здається, мені буде безпечніше, якщо заборона стосуватиметься і брата-близнюка цього юнака. Якби колеги по команді його не стримали, я більш ніж упевнена, що він теж напав би на юного містера Мелфоя. Зрозуміло, необхідно також конфіскувати їхні мітли. Я їх надійно зберігатиму у своєму кабінеті, щоб уникнути будь-яких порушень моєї заборони. «Але я не перегинатиму палиці, професорко МакГонегел!» Повернулася вона знову до їхньої виховательки, що стояла тепер нерухомо, наче вирізблена з криги, і дивилася на неї. «Решта гравців команди може грати і надалі. Я не помітила в їхніх діях хуліганських ознак. На все вам добре!» Із виглядом найвищого задоволення Амбридж вийшла з кімнати, залишивши по собі мертву тишу. «Заборонено!» – простогнала Анджеліна ввечері у вітальні. «Заборонено! Ні ловця, ні відбивачів! То що ж нам тепер робити?» зовсім не відчувалося переможного настрою. Скрізь, куди не глянь, Гаррі бачив нещасні сердиті обличчя. Гравці команди посідали біля каміна. Всі, окрім Рона, якого після закінчення гри ніхто не бачив. «Це так несправедливо!» Безпорадно пожалілася Алісія. «А як же тоді Креб, що вгапів Бладжером уже після свистка. Йому вона хіба заборонила грати? Ні, проказала нещасна джинні, що сиділа з Герміоною біля Гаррі. Його покарали переписуванням тексту. Я чула, як за вечерею Монтег'ю з цього приводу реготав. А заборонили грати Фредові, хоч він нічого й не зробив. Розлючено застукала себе кулаком по коліні Алісія. «Це не моя вина!» – вишкірився Фред. «Якби ви в трьох мене не тримали, я з нього зробив би котлету!» Гаррі тоскно поглядав у темне вікно. Там падав сніг. Упійманий снич кружляв по вітальні. Учні стежили за ним, мов загіпнотизовані, а Криволапик стрибав з крісла на крісло, намагаючись його зловити. «Я йду спати», – поволі підвелася Анджеліна. «Може, виявиться, що це був страшний сон? Може, завтра я прокинуся і зрозумію, що ми ще навіть не грали?» «Невдовзі?» Вслід за нею пішли Алісія й Кеті. Пізніше, люто на всіх зиркаючи, попленталися спати Фредди Джордж. А за ними подріботіла й Біля каміна залишилися тільки Гаррі та Герміона. «Ти Рона ніде не бачив?» – тихенько спитала Герміона. Гаррі похитав головою. «Мабуть, він нас уникає...» припустили Герміона. «Як ти гадаєш, де він?» І саме тієї миті вони почули за спиною репіння. Відхилився портрет гладкої пані, і крізь отвір до вітальні заліз Рон. Він був поблідлий, з припорошеним снігом волоссям. Побачив Гаррі з Герміоною і завмер на місці. «Де ти був?» схопилася стривожена Герміона. «Гуляв!» – відмахнувся Рон. Він і досі був у квідичній формі. «Ти аж задубів!» – занепокоїлася Герміона. «Іди, погрійся!» Рон пошкандибав до каміна і, не відводячи очей, бухнувся в неї, від Гаррі крісло. Снич усе ще кружляв над їхніми головами. «Пробачте!» – буркнув Рон, дивлячись собі під ноги. «За що?» – здивувався Гаррі. «За те, що я вбив собі в голову, ніби вмію грати в квідич», – пояснив Рон. «Я завтра піду з команди». «Якщо ти підеш, – спалахнув Гаррі, – то в команді залишиться всього троє гравців» і у відповідь на спантеличений Роні погляд додав. «Мені заборонили грати довічно, а ще Фредові й Джорджу». «Що?» – вереснув Рон. Греміона все йому розповіла, бо Гаррі просто не мав на це сили. Коли вона закінчила, на Рона боляче було дивитися. «Це все через мене!» Ну, ти ж, ти ж не змушував мене бити Мелфоя, сердито заперечив Гаррі. Якби я так жахливо не зіграв у квідич, ну, це ж ніяк не стосується бійки. Та пісня сильно мене дістала. Та вона б кого завгодно дістала. Герміона підвелася, відійшла до вікна, подалі від суперечки і задивилася на сніг що кружляв за вікном. «Та годі вже тобі!» – вибухнув Гаррі. «Нам і так погано! А тут ще ти собі голову попелом посипаєш!» Рон нічого не відповів, а лише втупився бідний у мокрий край своєї мантії. За якийсь час сказав глухим голосом, «Мені ще ніколи в житті не було так паскудно!» «Ти не один такий!» – гірко всміхнувся Гаррі. «Знаєте, – сказала тремтячим голосом Герміона, – здається, є одна штука, яка поліпшить вам настрій». «Та ну!» – скептично скривився Гаррі. «Так!» – і Герміона відвернулася від чорного засніженого вікна, широко всміхаючись. Гегрід повернувся. Розділ двадцятий. Гегрідова розповідь. Гаррі помчав до хлопчачих спалень, щоб витягти з валізи плаща невидимку та карту мародера. Зробив це з такою швидкістю, що вони з Роном були готові вирушати щонайменше за п'ять хвилин до того як з дівчачих спалень прибігла Герміона у шарфі, рукавицях і в неоковірній шапочці з тих, що вона плела для ельфів. «Бо там холодно!» – почала виправдовуватися вона, коли Рон нетерпляче цокнув язиком. Вони пролізли крізь отвір за портретом і поспіхом накинули на себе плащане невидимку. Рон уже так виріс, що мусив пригинатися, бо з-під плаща Стерчали ноги. Повільно і обережно вони проходили численними сходами, інколи зупиняючись, щоб перевірити на карті, де перебувають Філч і місіс Норріс. Їм пощастило. Не зустріли нікого, крім майже безголового Ніка, що неуважно кудись плив, мухикуючи собі під носом мелодію, яка до болю нагадувала «Візлі наш король». Крадькома перейшли в естебюль і вийшли на тихе засніжене подвір'я. Серце у гарі радісно закалатало, коли попереду він побачив золотаві квадратики освітлених вікон і дим, що клубочився з димаря гегридової хижі. Він швидко покрокував уперед, і друзі, наштовхуючись одне на одного, подріботіли за ним. Під ногами репів дедалі глибший сніг. І ось, нарешті, вони опинилися біля дерев'яних вхідних дверей. Коли Гаррі підняв кулак і тричі постукав, усередині люто загавкав пес. «Гегріде, це ми!» – гукнув Гаррі крізь замкову шпарину. «Та я си так і подумав!» – озвався низький голос. Вони усміхнулися одне одного під плащем, відчули в геґрідовім голосі радісні нотки. Щойно три секунди, як си приліз додому. Геть і кланю, марш, дурна псярох. Відсунувся засув, двері зі скрипом прочинилися, і в отворі з'явилася Геґрідова голова. Герміона зойкнула. Катихо, тихо! Мерлінова борода!» – занепокоївся Гегріт, вдивляючись кудись понад їхніми головами. «То ви під плащем невидимкою, га?» «Ну, заходіть, заходіть!» «Вибач мені!» – почала виправдовуватися Герміона, коли вони протислися повз Геґріда в хатину і скинули з себе плаща, щоб той їх побачив. «Я просто...» «Ой, Гегріде! Йой! То дурниця, то нічого!» Швиденько перебив Геґрід, замикаючи двері і засуваючи на вікнах фіранки. Але Герміони і далі перелякано дивилися на нього. У сплутаному Гегрідовому волосі запеклася кров, а ліве око перетворилося на набряклу щілину, оточену величезним фіолетово-чорним сенцем. Обличчя й руки були укриті порізами, з деяких і досі сочилася кров. Рухався Гегріт дуже обережно, тож Гаррі запідозрив, що в нього зламані ребра. Було очевидно, що він повернувся додому щойно. На стільці висів важезний чорний дорожній плащ, а біля дверей стояв рюкзак, у якому легко могли вміститися кілька малих дітей. Геґріт, що і сам був удвоє більший за нормальну людину, пошкутильгав до плити і поставив на неї мідного чайника. «Що з тобою?» – запитав Гаррі. А і клань тим часом стрибав навколо них, намагаючись лизнути в обличчя. «Та я ж тобі мовлю, що нічого!» – рішуче повторив Геґріт. Горнятко чаю. Та не вигадуй, не погодився рон. Тобі ж погано. Кажу тобі все файно, випростався Гегрід, з усмішкою обертаючись до них, але відразу скривився від болю. Але ж як то файно знов усіх вас видіти? Добре все відпочили в літі, га? Гегріде, на тебе хтось напав? не вгавав рон. «Послідній раз кажу, то все дурниця!» – рішуче відбивався Гегрід. «Невже ти казав би, що все дурниця, якби в когось із нас лице перетворилося на фарш?» – наполягав Рон. «Тобі треба піти до мадам Памфрі», – стурбована порадила Герміона. «У тебе жахливі рани!» «Я сам усьо залагоджу, ясно?» – твердо відповів Гегрід. Він підійшов до величезного дерев'яного стола посеред хижи і шарпнув рушника, що там лежав. Під ним виявився шматок серого ще в крові зеленкуватого м'яса, завбільшки як добряча автомобільна шина. — Ти що, Гегріде, збирайся це їсти? — оглянув на м'ясо Рон. — Ти ж ним утруїшся. — А воно таке й має бути, бо це драконяче м'ясо пояснив Гегрід. «І воно тут, а в мене не для їжі!» Він узяв шматок м'яса і протулив його до лівої щуки. Зеленкувата кров потекла по його бороді, а він аж застогнав від задоволення. «Так ліпше!» «Все помічне від укусів, знаєте?» «То, може, скажеш, що з тобою сталося?» запитав Гаррі. «Не можу, Гаррі!» «Велика таємниця!» а «Я все ризикую не тільки посадою, якщо вам розкажу». «Тебе побили велетні Гегриди?» – прошепотіла Герміона. Драконяче м'ясо вислизнуло Гегрида з руки і сковзнуло по грудях. «Велетні?» – перепитав Гегрид, вловивши м'ясо на рівні живота й прикладаючи його до щуки. А хто вам се казав про велетнів? З ким ви балакали? Хто казав, що я? Де я, га? Ми здогадалися, почала виправдовуватися Герміона. Ага, якраз. Так я й повірив. Суворо глянув на неї Геґріт тим оком, що не було закрите м'ясом. Але ж це, очевидно, стинув плече Марон. Гаррі, погоджуючись, кивнув головою. Гегріт подивився на них, шморгнув носом, шпурнув м'ясо на стіл і почвалав до чайника, бо той якраз засвистів. Ще ніколи не видів таких вов, як ви дітваків, що знають більше, ніж треба, бурмотів він, розливаючи окріп у три горнятка завбільшки звідерця. «За таке нема чого хвалити! Нешпурки! От хто ви є! Де не посій, там і вродитеся!» Але борода його засмикалася. «То ти мав розшукати велетнів?» – усміхнувся Гаррі, сідаючи за стіл. Гегрід поставив перед ними чай, теж сів за стіл, знову взяв м'ясо і притулив до обличчя. «Так!» «То правда?» – прохрипів він. «Мав!» «І знайшов?» – неголосно спитали Герміона. Ну, якщо чесно, то все не тяжко було зробити», – відповів Гегріт. «Вони ж такі величенькі!» «А де вони?» – поцікавився Рон. «У горах», – коротко буркнув Гегріт. «А ти...» Чому ж тоді магли на них не натикаються? — Та все натикають, — похмуро відказав Гегрід. — Їхню смерть відтак списують на нещасні випадки в горах. Він поправив на обличчі м'ясо, щоб воно краще прикривало синець. — Гегріде, розкажи, що ти там робив, — наполягав Рон. — Розкажи, як на тебе напали велетні. А Гаррі розповість як на нього напали дементори. Гегрід захлинувся чаєм і випустив з рук м'ясо. Кашляв так, що весь стіл забризкав слиною, чаєм та драконячою кров'ю. М'ясо тим часом тихенько хляпнулося на підлогу. — Як то напали дементори? — прохрипів Гегрід. — А ти не знав? — витріщили очі Герміона. Та я не знаю, що відбувалося, відколи звідси пішов. Я ж мав таємне завдання і не хотів, аби всюди за мною літали сови. Трикляті дементори! Ти все серйозно? Так. Дементори з'явилися у Little Вінгіні і напали на мого двоюрідного брата і на мене самого. А тоді Міністерство магії мене виключило. Що? і я мусив приходити на слухання справи і усе таке. Але розкажи нам спочатку про велетнів. Тебе все вигнали? Розкажи, як ти провів літо, і я розповім, як провів я. Гегріт втупився в нього своїм єдиним розплющеним оком, а Гаррі натомість глянув простодушно і рішуче. «Ну, файно!» – змирився Гегріт. Він нахилився і вихопив з кланевої пащі драконяче м'ясо. «Ой, Гегріде, не треба, це, це не гігія!» – почала було Герміона, але Гегріт уже знову приклав м'ясо до розпухлого ока. Він відсорбнув величезний ковток чаю і сказав, «Ми це вирушили відразу по закінченні навчального року». «То з тобою пішла модам Максім?» – втрутилася Герміона. «Ого!» – підтвердив Гегріт. «І на його обличчі, або ж на тих кількох сантиметрах обличчя, що не були прикриті бородою чи зеленкуватим м'ясом, з'явився лагідний вираз». «Так, ми були тільки в двох». І скажу вам, що вона, Олімпія, не боїться труднощів. Знаєте, вона ж така делікатна, елегантська дама, тож я себе бояв, знаючи, куди ми йдемо, як то вона буде лазити по валунах чи спати в печерах. Але вона ані раз не пожалілася. То ти знав, куди ви йдете? перепитав Гаррі. «Знав, де шукати велетнів?» «Все знав Дамблдор, і він нам розказав», – пояснив Гегрід. «А вони ховаються?» – поцікавився Рон. «Чи це таємниця, де вони перебувають?» «Та не зовсім», – похитав кудлатою головою Гегрід. «Просто більшості чаклунів...» Однаково, де ті велетні. Головне, аби лише десь далеко. Але туди дуже тяжко дістатися. Ну, принаймні, людям. Тож нам були потрібні Дамблдорові інструкції. Ми майже місяць туди добиралися. Місяць? Здивувався Рон, мов би ніколи не чув про такі дуже лезні мандрівки. А... «Чому ви не скористалися, наприклад, летиключем?» Гегрідове розплющене око співчутливо зиркнуло на Рона. «Та ж за нами Роне стежили!» – хрипко пояснив він. «Що ти маєш на увазі?» «Ти себе не розумієш!» – відповів Гегрід. «Міністерство пильнує за Дамблдором і за тими, Хто, як вони гадають, з ним заодно. «Та ми це знаємо», – урвав його Гаррі, що прагнув почути продовження Гегридової розповіді. «Знаємо, що Міністерство стежить за Дамблдором». «То ви, ви не могли вдаватися до чарів, щоб туди добратися?» – сторопіло перепитав Рон. «Ви всю дорогу мусили пройти, як магли? «Ну, не те, щоб усю», – ухильно відповів Гегрид. «Просто мусили бути обережні». «Ну, бо ми ж з Олімпією трохи вирізняємося серед усіх». Рон задушено чи то пирхнув, чи то чхнув і швиденько сьорбнув чаю. «Тож за нами легко простежити». Ми вдавали, що вирушили разом на вакації та й поїхали до Франції. Там робили вигляд, ніби взяли курс до олімпійної школи, бо знали, що хтось із міністерства сидить у нас на хвості. Мусили пересуватися по волі, бо мені, направду, не можна вживати чари, а ми знали, що міністерство буде шукати зачіпки для нашого арешту». «Але ми зуміли вислизнути від того бовдура, що за нами стежив. Десь біля Дирджона. А, біля Діжона!» – зраділо перепитали Герміона. «А я там була на канікулах. А чи ви бачили?» Вона вмовкла на півслові, помітивши вираз ронового обличчя. «Ну, після того ми вдалися трохи до чарів, і то була не зла мандрівка». Натрапили на пару божевільних тролів на польському кордоні, а потім я ще мав невеличку сутичку з одним вампіром у Мінську. Та поза тим усе минуло гладесенько. А відтак ми си прийшли куди треба і зачали си в гори, шукаючи за ними. Але мусили забути про чари, коли вже були близько від них. Ну, частково тому, що вони не люблять чаклунів, а ми не хотіли їх завчасно дратувати. А частково тому, що Дамблдор застеріг нас, що відомо хто також буде шукати велетнів. Ну, казав, що той, напевно, вже теж відправив до них посланців. Казав, аби ми дуже важили, аби не привертати до себе уваги, бо там можуть бути смертежери. Гегрид замовк, щоб відсорбнути чаю. А далі, далі! підганяв його в гарі. «А далі знайшли їх», просто сказав Гегрід. «Одної ночі подолали гірські хребети і уздріли їх внизу, просто під нами. Там палали вогні, рухалися величезні тіні, так ніби пересувалися кавалки гір». «А які вони на зріст?» притишено спитав Рон. «Метрів за шість», недбало відповів Гегрід. А найвищий, може, сім-вісім. І скільки їх там було, поцікавився Гаррі. Ну, мабуть, сімдесять чи вісімдесять, відповів Гегріт. І все, здивувалися Герміона. Так, зажурено підтвердив Гегрід. Лишилося яких вісімдесят. А колись їх було море десь, може, зо сто розмаїтих племен по цілім світі. Та вони вже вимирають багато століть поспіль. Ну, декого, звісно, вбили чаклуни, але здебільшого вони самі повбивали один одного, а тепер вимирають швидше, ніж будь-коли. Вони не здатні мешкати всі разом, як ото тепер. Дамдор казав, що то Вся наша вина, що то чаклуни примислили їх піти геть і жити далеко від нас. Тому вони не мали іншого вибору, як триматися купи для власного захисту. Отож, втрутився Гаррі. Ну, ви їх побачили, що тоді? А ми зачекали до ранку, бо не хотіли підбиратися в пітьмі для власної ж безпеки, пояснив Гегрід. Десь у третій годині ночі вони си позасинали просто там, де сиділи. Ми не наважувалися спати. Ну, по-перше, не хотіли, аби хтось із них прокинувся і знайшов нас, а по-друге, вони страшенно хроплят. Під ранок навіть зрушили снігову лавину. Ну, а на світанку ми до них спустилися. Так запросто, отетерів Рон. Спустилися в табір до велетнів? Ну, Дамблдор розказав нам, як то робити, відповів Гегрід. Дати гургові дарунки, виявити йому свою повагу. Дати дарунки кому? Перепитав Гаррі. Та гургові, ну, собто, вождеві. А як ви знали, хто з них гург? Поцікавився Рон. Гегріт кумедно хрюкнув. Та «То, то не тяжко, відповів він. Він був найбільший, найгидкіший і найлидачіший. Сидів собі там і чекав, коли йому принесуть харчі. Ну, мертвих кізи і все таке. Називався він Каркус. За вишки був десь 6,5 з половиною, чи може й 7 метрів а важив, як добрих два слони, шкіра, як у носорога. І ти взяв і піднявся до нього? – затумувало дух Герміона. Нє, зійшов до нього, бо він лежав у долині. Ну, вони всі були в такому яру з гірським озером. Навкруг чотири файні гори, а Каркус лежав коло тего озера і гарчав на інших, щоб годували його і його жінку. Ми з Олімпією зійшли з гори вниз. А вони не намагалися вас повбивати, коли побачили? – недовірливо спитав Рон. Ну, дехто, певно, про все думав, – стенув плечима Гегрід. Але ми все зробили те, що казав нам Дамблдор. Себто підняли вгору дарунок, дивилися Гургові в очі, а на інших не зважали. Тож решта притихла і вилупилася на нас, а ми підійшли до каркусових ніг, вклонилися і поклали перед ним наші презенти. – І що ж ви йому подарували? – жваво поцікавився Рон. – Харчі? – він і сам собі може добути харчі, заперечив Гегріт. Ми дали йому чари. Велетням подобаються чари. Вони тільки не люблять, коли ми використовуємо їх проти них. Тож першого дня ми подарували йому гілку губрайського вогню.